If you want Western, this is Western. I a sobre del llom del meu cavall, llonuant a Tapesport, començarem, senyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 5 del Tapesport de l'era independentist Perdó, retallada. Perioda del qui paga descansa, però qui cobra també. Programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més a la olla! Hola, què tal? Bé, nosaltres bé també. Seguim sobrevolant la zona bergadana. Ara, però, ja a uns quants quilòmetres d'alçada. Vaja vista! Des d'aquí podem veure tot el perímetre de la nostra comarca, en la qual hi han diferents focus de bergadans soant la cancel·lada. Ara estem veient la zona de la capital. Mireu! Algú saluda. Hola, verga, hola! Mireu, ja ens han cliixat, ara en surten més. Hola, hola! Avui, dissabte 6 d'octubre de 2012, són les 12, avui sí que ho podem dir-ho, eh? Les 12 i 44 minuts, amb una temperatura de 22.1 graus centígrads, amb una humitat del 51% i una pressió atmosfèrica de 1018.7 hectopascals. Benvinguts, a esteu a la sintonia de Ràdio Borreig, emisora municipal. Avui, sense comptar l'Amella de Marola, 31 municipis que consten la comarca del Berguedà, pel 77.3 de la vostra FM. Bé, ara ens trobem al centre de la comarca del Berguedà, ben bé a sobre de la clusclet... cluscleta... <laughs> ara, de la capital. I des d'aquí, això sí, agafeu a fort, perquè anirem fent rotar la nau i ho farem sense fer-li prendre bicarbonat, per presentar-vos els 31 municipis en què consta la nostra estimada comarca. I no patiu, serà un moment. No us en donareu ni compte que ja tornarem a ser aquí. La nau és ràpida, segura. No notareu ni els bàdem, però sí que el fer girar la nau. Podríem marejar-nos una miqueta. Què? ¿Vamos a ello? Pues vamos a ello, ¿no? Fins a 17 municipis formen l'Albergadà. És constituïda per l'alta conca del Llobregat i les serres del Prepirineu. Podrien dir que des de Vilada fins a Castellà de Nuc fins a 14 municipis formen el Baix Berguedà constituïda a l'inici del Prepirineu des de Berga fins a Puigreig Actualment, en el terreny esportiu, el Baix Berguedà s'emporta la palma pel que fa al futbol, mentre que a l'Alt Berguedà són millors pel que fa al futbol sala, en permís del Primera Divisió Femení de Futbol Sala Gironella. Vinga, comencem. Bé, i si encarem la nau cap a l'oest, podem comptar fins a quatre municipis. Avià, Castellà del Riu, Capolat i L'Espunyola. Si encarem la nau cap al nord, podem comptar fins a 12 municipis. Fixeu-vos-hi bé, eh? L'encarem, girem, girem, girem... Estem encarats cap al nord, eh? Doncs bé, trobarem Cercs, la Nou de Berguedà, Fígols, Vallsebre, Saldes... Gòsul, Sant Julià de Cerdanyola, Guardiola del Berguedà, Gisclareny, Bagà, La Pobla del Llet i Castellà de Nuc. Això quasi, quasi seria una alineació, eh? Però si agafem la nau i la girem cap a l'est, torneu a agafar fort, eh? Girem cap a l'est, per allà on surt el sol, eh? Podem comptar-ne cinc municipis. Vilada, Castell de l'Areny, La Quar, Borredà, Sant Jaume de Frontanyà. I ara tornem a agafar a fort perquè girem la nau fins al sud i si apuntem cap al sud ens contarem 9 de municipis. Gironella, Ulvant, Sagàs, Santa Maria de Marlès, Cacerres, Montclar, Montmajor, Porreig i la Mella de Marola! Calla, no. L'Amella de Marola no és municipi. Està com Catalunya amb Espanya, eh? També es voldrien independitzar, però no tenen les suficients estructures d'estat. I a sobre la Constitució no els ho permet. Com diu el molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, res no serà fàcil, però tot és possible. Potser el primer pas haurien de dissoldre l'associació de veïns... La cançoneta que tenim avui és un jazz, però no és el tipus de jazz normal i corrent que podem trobar a les nostres llars just abans d'anar a dormir. Aquest jazz no porta llençols ni bànues, ni té la gibrailleta sota. <laughs> Perdó. Aquest jazz ens el porta Shing Miller and Sam Lee with the Merlin, extret del volum 2 de The Sands of New Orleans Jazz. La cançoneta en qüestió en aquesta... És aquesta que estem escoltant, perdó. Què? Va agafant, eh? When you're smiling, when quan you're somrius, desigem que us agradi. Salutacions when smiling, cordials! The whole world you. When you're laughing, oh, when you're laughing, yes, the sun comes shining. But when you're crying, you bring on Lorenzo, keep on smiling. Be happy again when you're smiling. Yeah, keep on smiling. 재미j of voldem bé 5 minuts per les dues, per les dues, per la una del migdia. Eh? Anem a repassar l'agenda del cap de setmana pel que fa al futbol base del Club Esportiu Porreig. Futbol base, el que no és tampoc futbol base, eh? No ens enganyem, eh? Doncs això, Prebenjamí ha, ah, a partir de les 10, a Berga, Club Esportiu Berga. 4, Club Esportiu Porreig. 1, pel que fa el al Prebenjamí B, ha començat a dos quarts d'onze. Uh, han visitant Navàs, Futbol Club Navàs 16, Club Esportiu Porreig 2. El Benjamià estava jugant. Estava allà al camp nosaltres venien al partit. Eh? A partir de dos quarts de 12 començava. Um, Club Esportiu Porreig 3, aò el, el segon quart. Eh? Club esportiu Porreig 2, 3 perdó, Futbol Club Mata de Pere, 1. Perquè fa el preu Benjamí bé. També a partit acabat, ha començat un quart d'11. avià Unió Esportiva esportivavià 4, Club Esportiu Porreig 1. De moment, ja veieu, eh? una gent de... dura, eh? de, de, de, de, de dir. Només <ríe> derrotes, eh? L'Elevià, que jugarà demà a partir de dos quarts de deu. Futbol Club Joanenc B, Club Esportiu Porreig. L'Elevià B, aquí sí, comptarem una victòria. Eh? Han acabat, han començat a partir a les 10 del matí Club Esportiu Porreig 6, Futbol Club Pirenaica B, 2. Pel que fa a l'infantil, partit... El partit acaba de començar dos quarts d'un aquí al Club Esportiu... Aquí al Municipal, eh? Club Esportiu Porreig, Club Esportiu Súria. Pel que fa a la categoria cadet, comença el partit a les 4 de la tarda aquí al Municipal. Club Esportiu Porreig, Futbol Club Sant Joan B. I el juvenil, el juvenil que juga també avui, però a la de eh? Déu, A partir de les 5 de la tarda. Futbol Club, Carta de Déu B, Club Esportiu Porreig. Uh, pel que fa a les noies, a la B, Infantil A... El partit començava a les 10, el partit s'ha acabat, doncs aquí el municipal de Porreig, Club Esportiu Porreig 4, Club Futbol Sabadell B 4, i anàvem guanyant les noies d'aquí de Porreig per 4-2, eh, però els hi han remuntat. Pel que fa a la vi infantil B femení, el partit jugaran demà a partir de les 11 del matí, Unió Esportiva Ceba, Club Esportiu Porreig i el senyor femení que juguen avui. A partir de les 6 de la tarda, aquí el Municipal de Porreig, Club Esportiu Porreig, Club Futbol, Sant Vicenç de Turralló. Què diria Jaume Turralló? <totipatiu> Es convoca per demà el Rai de Cal Marçal. Des de les 9 del matí es disputarà demà el Rai de Cal Marçal a Porreig. Una pedalada no competitiva inclosa en el circuit de Gran Fons de BTT. Hi haurà tres circuits, un de 50 quilòmetres, un altre de 30 quilòmetres i el infantil de 5 quilòmetres. Han confirmat la seva participació els especialistes Roberto Heras, Ismael Ventura, Guillem Muñoz i Christopher Bosque, que per cert aquest últim el tindrem avui si tot va bé i no plou, que sembla que no plourà, aquí amb l'entrevista a partir de la una, després de la publicitat. Pel que fa a la categoria veterans, Lliga Intercomarcal, grup A, a partir de les 6 avui Gironella, Navarcles, i a partir de les 5 el parc Ignasi Puig, Berga, Demà un partit a les 11 al matí Callús Porreig Hosti que és guapa aquesta cançó eh? I Hi ha un partit de creuament Demà a partir de les 11 Precisament el que en creuen és el nostre eh? El de Cal Rosal que jugarà al camp del Monistrol A partir de les 11 Monistrol Cal Rosal you know. Anem a repassar la petanca Primera divisió Partits tots per demà a les 9 del matí, Ja ho sabeu Gironella, Cortès, i Cal Riera, l'Escorpí. Pel que fa a la segona divisió, Pont de Vilomara, Cal Riera, B. I a la tercera divisió, Vilanova, Viladomiu, Nou, Sant Pedó, Sant Vicenç, Viladomiu, Nou, B. I, amics Casserres, Marquet Paradís. Doncs mitjançam al nostre Facebook ens han anat molt bé i per moltes entitats també sembla ser perquè ens van donar esdeveniments i cosa que comentarem eh, tot seguit, perquè per exemple parlant de futbol sala, el Xavi Barcelllí Saberlanova diu que l’Anna Fígol Serralbo de, estarà de 2 a tres setmanes de baixa per un 15 al turmell. dret. Molts ànims a part de les teves companyes, això és el que diuen i de tot el club, el femení sortirem a guanyar-ho tot per tu, amb l'ona Roca, Conesa i vuit més. Seguim futbol sala triangular, de Casse uh, triangular. Casserres ve, Puigcerdà ve i Puigcerdà juvenil. Ja veieu, mentre, mentre no comença la lliga estan fent cosetes, eh? Dissabte, a partir de les 4, al pavelló de Casserres Avui es jugaran tres partits de 25 minuts, ja sabeu, eh? A partir de les 4, aquí eh? Cacerres! You know. També tenim un altra partit de futbol sala, el club futbol sala Ciutat de Berga, que s'enfrontarà al futbol sala Gironella. Avui, a partir de les 4, també al pavelló de Berga. <fixi> el que fa el ciclisme és la sete... eh, 17a pujada ciclista al Santuari de Falgàs. La feien avui, han començat avui a dos quarts de 12. La sortien utilitzada davant de l'Ajuntament. Uh, el recorregut és de 7,2 km i 460 metres de desnivell. Refigeri per tots els participants. Això sí, s'ha d'arribar, val, al Santuari de Falgàs. <fixi> <fixi> això és el que tenim i això és el que hem dit. I ara el que diran és els que paguen, eh? Sabeu qui paga mona. Bueno.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 Gràcies també per la teva ajuda. Molta, molta sort. Ah, sí, que swap que cassem canal esportiu, m'he enamorat del barret de costat de color vermell. Oh, déu meu.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 La nostra família radiofònica ja ho ha fet. I tu a què esperes per beneficiar-te de la qualitat i els preus que oferim des del molí del Castell? Seta. Comercial Molí del Castell, ubicats entre Vià i Cal Rosal. Visita'ns! Sou la sintonia de Ràdio Porreig Emissora Municipal. La primera emissora del Berguedà. This It could be number one. Doncs com dèiem, demà aquí el, el raid que es fa Cal Marçal lliurar haurà doncs, entre ells el Roberto Heras, Ismael Ventura, el Guillem Muñoz i també Christopher Bosque, i parlarem amb ell. Per què parlarem amb ell? Primer mirarem si és per parlar amb ell. Christopher, bon dia. Bon dia. Sí que l'hi tenim. Christopher, en primer lloc, eh? felicitats. Gràcies. Felicitats, Gràcies. En vam, en vam entrar aquesta setmana, que vas tornar a ser campió de Catalunya de BTT. Sí, i i tant. Sí, sí. Eh, què, s'ha de suar molt? déu nhi sí, sí. <laughs> sí. Sí, es porta... es porta un entreno específic per arribar a la prova, i Déu-n'hi-do, sí, s'ha sí, de preparar bé i suar. I on es va fer aquest... Eh, on es va celebrar? És, us també consta això del Campionat de Catalunya? Som ignorants nosaltres aquí, eh? Com a molts esports, eh? Nosaltres ja diem sempre al començament del programa, que és un programa dedicat a totes aquelles persones que els agrada més la pilota a l'olla, perquè al camp de futbol no hi entenem. Doncs amb les bicicletes ens passa el mateix. Eh, això, això com va? És, és com una és com un, com una, lligui, una lliga o és, o és, o és una prova bueno, d'un dia? El que diguéssim és el Campionat de Catalunya, és, és només és una prova. Uh -huh. I llavors hi ha... Després sí que, diguéssim, és com una lliga, diguéssim, que hi ha, hi ha Copa Catalana i Open d'Espanya. I després, uh -huh. a part, són els campionats que és una cursa d'un dia. Molt bé. Uh, per tant... Uh, uh, ho entres malament, segurament. És d'un dia? Sí. El que penses que sí, vas guanyar sí. de Catalunya és d'un dia? Sí. On és, on una, disput... és una prova. I on es va disputar aquesta prova? Es va disputar allà a Aigua Viva, a Girona. Ahà. Uh -huh. I suposo que per, bueno, per carrers, no? Per carretera, no? Devia ser tot caminats uh, i curó. Sí, no? sí, es un recorregut d'aproximadament uns 12 quilòmetres per volta i feia tres voltes i, i això. 3 voltes, 12 quilòmetres, però és tot és un circuit mixt o, o consta sempre tot a la muntanya? Uh, Bé, bueno, uh, normalment és tot tot muntanya, sí que hi ha algun tros d'asfaltat, però, bueno, més carreres per és per, per l'arribada i això, i per, per posar-hi els habitollaments, els boxes, uh -huh. però normalment és tot, tot, tot, tot muntanya. Les bicicletes, jo a les he provat, anar a córrer amb bicicleta, aquesta de BTT, i, i em derrapa molt a la pujada. Us derrapa, vosaltres, <laughs> també, o no? Sí, sí, també derrapa. Ah, sí, també us derrapa, eh? Sí. I sembla que sí. T'hi tires enrere més d'endavant, eh? Fas una pedalada sí, i... Tant. Sí o no? Sí, sí, sí. Ten... Depèn com si el terreny és molt relliscós. Hi ha algun truc? Teniu algun truc vosaltres, aquestes coses? De dir... o, bueno, és... o baixeu de la és... bicicleta? No, no baixeu. No, no, és, és entrenar-ho, tècnica, agafar tècnica i... i força. Clar, això també és... bueno. depèn de la marxa que portes, el pinyó, no? Vull dir, si tens un pinyó potser molt gran, potser es derrapes més o... Sí, també. Per exemple, si vas molt, molt àgil, sí. molt, molt àgil de cames, també tens més possibilitat que agafis un roquet i, i et patini més ràpid. En canvi, si puges més fent força, uh, vas més, més embalat també i ja no, no et patina tant. Fa molts anys que t'hi dediques això al món de la bicicleta? déu nhi Sí, sí, des, de, des dels 12 anys o així. Des dels 12, 12 anys, ja has dit De Unidor, quans en tenim ara? 21. 21. 21. Tu creus que t'arriba amb una bona edat? Eh, ets... Perquè, bueno, espera, espera. Eh, Anem-los a explicar als nostres oients que, que, clar, també Christopher Bosque no és el primer campionat de Crotonia que guanya i, és a més a més, va guanyar un campionat d'Espanya tots dos l'any passat, oi? Sí, sí, sí. L'any passat vaig, vaig guanyar, bueno... Tot, tot el que es feia per a Espanya vull dir, el Campionat d'Espanya l'Open d'Espanya Copa Catalana Campionat de Catalunya també Aha. i, sí, sí, i alguna, alguna prova més individual uh, i, i el Campionat d'Espanya també es consisteix en una prova? Sí, sí, en una sí. Prova, i en què cas en es va prova. fer? Uh, L'any passat es va fer a Portainer Portainer, Déu-n'hi-do no? sí. sí, sí. allà a l'alçada de déu hi ha de sortir sí, ja de, de, de, de, allà... de mil metres, I de 1.500. Tant, I tant, i tant. És, és terrible l'alçada. Bueno, i tornem, doncs, perquè també sabem que has anat a fer cur cur curses internacionals, eh? Sí, sí, sí, també. També he tindre la sort de, de poder... de fer bons resultats aquí a Espanya i, i poder anar seleccionat amb la selecció espanyola a proves internacionals. Ahà, quan sou eh, en el, en els seleccionats amb Espanya? Normalment, entre totes les categories, uns, uns 12 aproximadament. Molt bé, molt bé. Sí, es tracten sí. bé, sí, no? Sí, molt, molt, molt. La és que molt, sí. Mm. Sí, sí. Les tornem als 21 anys. De, clar, perquè això va ser els 20 anys. T arriba, t arriba, tu creus que t'arriba al punt? T'arriba d'hora? T'arriba de tard? Eh, aquests èxits? No, jo crec que arriben, que arriben bé. Arriben... A bon moment. Vull dir... Hi ha, hi ha molts anys de millora i jo crec que començo a fer un salt bastant bo eh, a partir de, de l'any passat. I vull dir, ara estem buscant de cada any doncs, intentar fer un salt de millora i diem, fins un poden arribar els límits. Sí, perquè és clar això ara... ara Tu has agafat un nivell... És per millorar, això? Sí, tant i tant. Sí? Sí, sí, a mira d'entrenar, de, de fer les coses ben fetes portar... una mica de dieta... Eh, vull dir, es pot... Tot té un marge de millora. Tot té un marge de millora. Ara per quin equip corres? Ara corro per el Tomàs Vallès-Chanondal de, de Manresa. Sí. Que ja serà el segon any que, que estic corrent per ells. I és notat un canvi de, de l'anterior equip que corries amb aquest? Sí, la veritat és que sí. Vull dir... hi han, hi han més ganes, hi ha més objectius... I la veritat és que ens ajuden, ens ajuden bastant. Uh, és un equip més, més competitiu. Has corregut mai amb bicicleta de carretera? No, no hi he corregut mai. Sempre m'ho plantejo de fer alguna cursa durant l'any, però mai m'acaba convencent. Perquè, eh, em sembla, eh? si l'ho vaig errat, sembla que hi ha algun corredor de BTT que s'ha passat a la Sí, sí a la, la, la és que molts. La veritat uh -huh. és que bastants. Normalment... Veuen que, ff, clar, hi ha més futur podem carretera i, i es decanten més per la carretera. De fet, que es paga més, no?, diguem? Tot i pagar se poc, es paga més, no? Sí, sí, sí, sí. Té, bueno, sí, sí, diguem-ne. Té més sortida, diguéssim. Té més sortida. Doncs, uh, Christopher, uh, i demà? Demà cal Marçal. Doncs demà, sí. Demà he disfrutat d'un bon dia amb els amics i aviam... Demà aviam de passejada, no? Demà de passejada anar parlant, no?, imagino. Sí, clar, clar. Ara veure'm un no. grupet per a l'altre. Sí, sí. Tindràs clar, el Roberto clar. Heras. Ja el coneixes, el Roberto Eras? No conec, però ho he coincidit amb alguna prova amb ell. I... Ell és al revés, no? Ell corria amb bicicleta i s'ha passat a la DTT, no? Sí, ell corria amb en... carretera. Carretera. I es va passar, sí, al, al BTT. I altres no els conec, eh? És Mael Ventura i Guillem Muñoz. Els coneixes? Uh, sí, sí, ja són, diguéssim contrincants i un és, ah. és company d'equip, ah. que és el Guillem Muñoz, que és company d'equip d'aquest de, any. I Lismar Aventura doncs és, és un altre corredor que, que sí, sí, estem allà tau a tau. Em deixava una cosa, perquè també s'ha celebrat aquest any el Campionat d'Espanya? Sí, sí, sí. I com va anar? Uh, doncs Bé, força bé, vull dir, no vaig començar molt bé la temporada i la veritat és que vaig arribar un pic de forma bastant bo i, bé, vaig sortir intentant revalidar el títol uh -huh. i lluitant-ho. Al final va... vaig fer segon, vaig tindre alguna, alguna avaria i alguns parcans, però bé, molt content, vull dir, no m'esperava estar, estar en, aquell, en aquell nivell. Tan enllà, no? Sí, sí. Pues molt bé, nosaltres ens alegrem molt des d'aquí a Ràdio Porreig i suposo que la gent que t'està escoltant i la gent de tota la comarca també perquè, pues mira, fa, fas propaganda també la nostra comarca, a la vegada i, bueno, que sí. vagi molt bé demà, la cursa de demà bé, doncs eh, Moltes que us, gràcies Us ho passeu molt bé i, bueno, sí. fins, fins a la propera Christopher bé, Sí, segurament que sí que ens passarem bé tant <ríe> Que vagi molt bé, Va bé gràcies. Moltes gràcies per haver-te la trucada eh? Vinga, vinga Adeu. Bueno, no sé si ens hem deixat res, amb la Mariona li ha fet fer un treball, però com que no s'ha escoltat gens des de l'entrevista, i se n'ha entrat encara que he donat el... Ja què diu, Aris? Aixem la connexió a de l'estudi, que no saben que... Que... L'està... Està... No, és que només va dir això, eh, per això. Ui, ui, ui, que això podria podria ser més secret. Va, escolteu, Jaume i Mariona S'ha entrat a tota la comarca del que estàveu parlant Cuidadín, eh Escolta, ja hem, hem fet l'entrevista, Mariona Posa't els auriculars Posa't els auriculars, Mariona Mariona, bon dia Ara, ara, okay, son... ah, ara sí que estan serons Aquí okay. okay s'han enterat S'han enterat de tot de, què? De, de, de, no sé. no, no, de res, només de la coma última Ay, uh, bueno, es, Escolteu, no, escolteu, no. escolteu La Mariona em sap greu perquè s'ha preparat no sé quantes preguntes per Christopher, ja està tota l'entrevista i no s'han enterat de res ah, Estava fent l'entrevista Ja l'han ja fet Ja l'hem despedit de Mariona ja fet, s'ha preparat no sé com 40. Tu Albert ens ha màs sense gaire bé amb aquest. Nico, eh? 12 preguntes. Però en 12 amb tres preguntes cada una, saps? Ja, pues doncs mira, 12 en tres preguntes. Encara demà i seríem entrevistant a Christopher. Menos mal dos que no has, no has estat allò a Ariona. Aviàm. Doncs, bueno, és igual. El... A veure, a veure, a veure, Christopher del bosque. Mirees, et di que no ens sé és molt d'agrio perquè estàvem explicant, estava fent turtu aquí meu cuzillo sobre les safarderies de casa nostra, saps? I que la estaven deixar a tothom supermaco, és a dir que no doncs, doncs, I clar, que no, no... No, ens hem, no ens hem enterat, eh? Però, Cristófer, ens <laughs> sap molt de greu, nosaltres aquí des de la Ràdio Borreig et seguim i ho ja, ja, penjarem al Facebook i, ja, i ens n'enterarem, d'acord? Vale? I jo, te, jo que, que sàpigues que jo m'he estat tot, tot, tot el matí ja fent preguntes per tu i al final resulta que no t'he vingut preguntar res, em sap molt greu, Cristófer. Exacte, i a més a més, saps que ha perdut que com que s'ha sentit el que han dit els de casa, no tindrà ni dinar. Bueno, Mireia, i perden. <ríe> <ríe> bueno, i, i ara, primera, com, ara... Primera part del motor, eh? Bueno, va, doncs apa, el motor, engegueu, motors. I després <ríe> parlarem del handball. <ríe> després parlarem del handball. <ríe> I després handball. Però a veure, tu pensa que aquestes preguntes no es poden aprofitar la d'altra gent, eh? Però què és llestó, Albert? Sí, jo, no, jo només et dic <ríe> això. <ríe> Perquè posem sintonies aquí, eh? Li podeu preguntar això mateix, a més, a més BTT, ho canvies per, per, per una altra cosa i ja Mariona, està. demà enviada enviada especial al Camp Nou, eh? Però sobretot quan surtin un jugadors i estigues al cas i fes-los a l'entrevista. Sí, i quan passis pel Camp Nou et demanis documentació. Jo, jo, mira, mira, mira, mira quines oh, preguntes més xules t t tenia jo preparades per al Christopher. Prou, prou, prou, prou, prou, <laughs> doctor, <laughs> doctor, doctor. On estudiar, com vas a iniciar amb un, amb el munt de la BTT. Perquè per què pasem dreta a per de team? Mariana Mariana, va. Tu, tu tu és a la gent porteu la cavidesa nei esport. Mariana Mariana, que tu fas? <laughs> aviam, doncs Albert ja Mariana, Pep, quina secció és aquesta? sisplau, sí, <ríe> sisplau, silenci que si no, <ríe> en, <ríe> ens, tancaran ens tancaran la ràdio eh? els, vale, els, els oyents sí, Mariana. Sí. Molt bé. El va, bueno, Albert, digues el que tinguis que dir, no? moltes, si coses, dir, Mariana, de dir moltes coses he de començar no, no, sembla, no sembla, a veure si comences he de començar parlant, per exemple, doncs, què va passar la setmana passada estàvem parlant aquí a casa vam trucar el president del motoclub vaig Berguedà, doncs va passar el que va passar finalment ha estat sospès la cursa va estar sospès a la cursa de Eh, que en principi es correrà, la, la nova data de, de la cursa es correrà l'11 de novembre. Val, passa l'11 de novembre, tot continua igual, per tant, els el, classificacions, calendaris, no es mou res, l'únic que passa a l'11 a de novembre. Finalment, doncs, l'organització va decidir que, eh, degut a la pluja que va acabar el dissabte, tal com ens explicava el Rosent, doncs, que no, que el 5 de la tarda perda la decisió, que no es corria, i la nova data és l'11 de novembre. <ríe> hem dit això, eh, també hem de dir que s'ha suspès, posats a fer ja per suspendre, sus hem suspès la Mariona, s'ha suspès les 3 hores de, de clàssica del circuit de Catalunya, que estaven previstes per demà, demà 7 d'octubre s'havien de fer les 3 hores de, de clàssiques, de motos, a causa doncs, de la poca inscripció, per tant, nova patacada de la crisi. I eh, vull començar ara que tenim temps i que a eh, vep, perquè aquesta primera secció no et pensis, no tenim gran cosa eh, ah, l'internacional, veritat no. Tota la gent, Avui tenim més d'internacional i... que no pas de, sí. de casa. Doncs, eh, un gran premi més, eh, el, el circuit de Motorlana, el Canís, el Gran Premi d'Aragó, una altra nova cursa interessant, interessant entre Dani Pedros i Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa a l'ataque, no, Josep. Bon dia, eh. No se sent, eh? Josep, que ja feia no se la sal, setmana passada ens va, ens va fent el salt, eh? fa com els intermitents de el Josep, sí, eh? aquesta sí, fa setmana fa com sí, els micros, ara vaig no... ara no vaig sí. Sí. ara sí, bueno. cursa interessant no Josep, Dani Pedrosa l'atac sí. Ja va dir que el seu objectiu era escapar-se molt ràpid per no tenir problemes. Serà la tònica fins a final de temporada. Eh? bueno, si no apareix el Jorge que s'estina ràpid, el Mundial... Però la... bueno, el Mundial és complicat, però que no es vagui refiant al Jorge, perquè a vegades allò que dius no faig pole, no, faig segon, tercer, et trobes entremig de la grella i això és perillós, que li demanen a Valentino Rossi eh, fa 6 o set anys quan va guanyar Niki Hayden que es va trobar al mig i va tenir una caiguda una caiguda seria la tal eh? una sí, caiguda seria la tal eh? sí. sí. o, o com li va passar amb el Pedrós que l'Ector va veure l'empantar o amb el mateix Lorenzo quan, quan, qualsevol quan qualsevol. el, el bautista el va tocar i va sí. caure que va demanar tantes coses no li va... però no vols dir que es van caure per enveja uns dels altres no, per no, per enveja, cursa? aquí hi ha molts diners a jugar-se Mariona aquí s'hi juguen moltes peles sí. i per enveja sobretot caiguin, eh? es jugava un títol i oh, un títol val molts quartos en sèrio quan? És una estimació. Milions. Milions. Una, una, una badalla olímpica. Un dia no que del que cobrem nosaltres aquí. Bueno, jo, més aviat. Eh? Ah, clar, nosaltres no cobrem res, imagina't. Vosaltres us donen 50 euros cada mes. <ríe> mentida, no s'ho creieu, que nosaltres treballem pa, perquè no s'ha de fer... Eh, Mariana, Mariana, Mariana vale, vale. de Dani Pedrosa, segon Lorenzo, tercera posició per Dovizioso, bona cursa d'Andrea Andrea sí. Dovizioso. I, ehm, Quarto, bueno, sisena en posició destacada el, de la Brautista, no? Sí, bueno, el Crouchel, Crouch, fent una molt bona temporada, sí, està fent una bona temporada sense temporada, tenir, sí. potser, la millor moto uh -huh. i el cinquena de les Pís sí, sí, fent sí. aquesta temporada horrorosa Molt horrorosa. malament les Pís, els tothom donava molt i molt malament, molt malament les sí. Pís I el Mundial, doncs, està amb el Jorge de 290 punts, el Dani en té 257 i el Casey Stoner 186, que això... Bàsicament es quedarà així. En moto 2, aquest cop no va poder ser, Marc Márquez sí que va intentar escapar-se, però aquest cop no va poder ser, va guanyar el Pol. Eh... Un cop moral molt, molt important per ell I ja, jo li vaig dir, amb el meu cos ho parlàvem, I vaig dir, mira, ara si el Marc Márquez ho guanya tot, el Pol Espergeró li baixarà la moral en picat i ja no tornarà el d'abans si guanya una batalla que dius no és que ha caigut en marca, sinó que l'ha guanyat ell conduint sí, perquè l'ha guanyat, guanyat conduint, sí. eh va ser una gran, com sí. sempre moto és sí. més interessant que no pas res més doncs llavores llavors l'Espergera tornarà a ser i segurament si l'any que ve no puja MotoGP guanyarà el mundial perquè tindrà la ment molt forta i llavores quan es tornin a trobar MotoGP, una, atre, una altra lluita una, una altra lluita una encara altra més lluita. intensa i més, més interessant Correcte. doncs, doncs segon el pilot de Cervera, tercer Scott Redding i quarta posició per enllà no, va sortir com un tiro però camí a camí que se li van anar funent se va, els seus cables. Se n'anirà amb pis, si no m'he agarrat amb... MotoGP. Amb MotoGP, educat i satèl·lic. I, I, el, i satèl·lic. El, la cursa aquesta on la fan? Aquesta cursa es va fer a Eregó. Ja, ah. ja, ja, ja, ja ha passat, Jaume. Um, sí, <laughs> per això l'expliques tu. Sí, no? Per això... l'han <laughs> ja vist, Jaume. <laughs> eh, sí, per estic jo aquí. Bueno, eh, el Mundial és Marc Márquez més líder, 258, i el Pol Espargó 210, esteve robat en T77 i en el Mundial de, de, de, de Moto3 eh, Vinyales va llançar el títol, Mal ara fa. sí ja. ara sí que va llançar el títol Vinyales No té Vinyales. la moto, eh? No, no té la moto, però probablement Lluís Salom ara mateix està bastant més bé que ell, eh? Sí, però potser Lluís Salom potser té la moto més bona mm. I ara, el, el, des de que va tenir aquella caiguda Màberic Vinyales, el pilot amb més victòries amb uh. mè, cinc De cinc o cinc, cinc crec Uh, i bueno, estava fent molt bé però um, li va fallar la moto amb aquella carrera que estaven els tres, Salom, Cortés i, i Vinyales, que va caure l'última volta i a partir d'aquí crec que li va caure la moral Correcte, doncs uh, Cortés va ser segon uh, tercer Folger i sisè Alec Rins, que aquest és a tenir en compte per l'any que ve I el Mundial doncs, queda amb Sandro Cortés amb 245 punts ja acariciant el títol, segon Lluís Salom i tercer Màvric Vinyales que doncs, ja es troba gairebé a 60 punts 70 70 punts de, de Lluís Salom i només una cosa per acabar Pep eh, el proper 15 d'octubre o sigui, la setmana que ve s'acaba el termini doncs, perquè els clubs, parlant de, de motocross facin les seves peticions a la Federació Catalana de Motociclisme per organitzar proves de, doncs, del Campionat de Catalunya del 2013 eh? Doncs molt bé Albert, fins la segona part del motor Sí, procuraré en recordar-me'n eh? Val doncs, Fins ara em sembla que no toca a oi? Hola! No toca tu, Mariona, toca amb el Jaume i repassarem l'agenda. Començarem pel embol, llavors sí, llavors Josep, parlem de basquet. Com ho tens, Jaume? Perfecte punt? Amb l'equip de tercera catalana Preferent sènior masculina Primera fase Grup B, segona jornada Humble Berga o Oar Gràcia Sabadell Aquest partit es jugarà Al Al Berga Pavelló Municipal Al Pavelló Municipal Al carrer Berga. Guillem de Berguedà I ja està El qui vulgui eh? El Guillem sí. de Berguedà de Berga eh? Però jugarà al el Pavelló Municipal de Berga ja tornem a estar igual. Avui què és sis no? Aviam. Avui és 6. Sí, avui! Sí. Precisament jugaran avui a partir de les 7 de la tarda. Say, Canviem d'esport, que et sembla, eh, Jaume? I parlarem de bàsquet... Ah, perfecta. Los pues venga, a básquet. And all American Uh, no parlarem de la Primera Catalana perquè encara no jugaran en aquesta setmana, el que fa, el que fa el pobre jugarà a partir de la setmana que ve. Vos sí sigui que parlarem del Sots 21, nivell B, grup, 1, tercera jornada, Jaume. No tevo. A sota, no te. a sota el bàsquet, sota el bàsquet, després del de primera, primera Catalana, no, no trobes? Sí, sí, sí. Don's venga. Els Sots, 21 i B grup 1, tercera jornada. Es jugarà el Club Atlètic Sant Joan i el Club de Bàsquet Porrets. Aquest, aquest partit és per avui, a partir de tres quarts de cinc... El que també jugarà aquesta setmana és el tercera categoria femenina A, grup 4. fase prèvia, tercera jornada. Aex, Aex, Hospitalet B, Club de Bàsquet Porrets. Aquest partit, per això, jugaran demà a partir de les 11 del matí. Exacte. Seguim en bàsquet, perquè on estrena el Congost complicada, eh? Demà al migdia, a partir de dos quarts d'una, el bàsquet Manresa jugarà el seu primer partit a casa de la Lliga indesa de 2012-2013. A la Gran Canària, amb Slócar i més perills. Doncs, doncs sí, perquè, a més, el, el, el Manresa té la baixa important, de moment, encara no és, no és segura, de Javi Rodríguez, del base, uh -huh. tot i que la, la, la, el partit passat es va al·lacionar i no va fer gaire bon partit, el seu, diguéssim, entre cometes suple, en l'Àlex Hernández, ho va fer molt bé, amb un 20 de valoració. Uh -huh. I, bueno, jo crec que és un partit interessant, perquè són dos equips que no lluiten per estar a dalt de tot, però sí que lluiten potser per estar a play-off i pot ser molt important pel futur. Tenen, Josep, eh, et faré una mica de memòria. Fent una ullada a les posicions de direcció de l'equip de, de, de, de rival de Gran Canària, Diu que ja trobem la primera de les novetats. John uh, Diu encara que també uh, pot fer d'escorta, va ser campió a la NCAA amb, amb la molt prestigiosa Universitat de Duke. Amb mm. passaport israelà, no va tenir un bon any la campanya passada al Maccabi de Tel Aviv. Però, o sigui, un campió de la NCAA, no? Sí, però potser, no? diguem, aquí no va fer gaire bon any al Maccabi Tel Aviv, però potser és massa important com a club per ell, perquè potser encara és un jugador jove, perquè ho ha experimentat i... I també sabem que, que sí, simp... no m'ha de la mateixa manera els no. àrbits, no? El que és a la NBA... No, que deixen és... molt passar-ho tot, fan passos amb, una mat, amb un mate que queda sol tres passos i mate, perquè busquen més l'espectacularitat sí. sí. Hi ha una cosa, Pep que m'he preparat avui també els calendaris del Junior Acadet i l'Infantil del Porreig va vale, bé, Pere, acabem, no amb, parlem, acabem amb el Manresa i acabem amb el, amb el, amb el calendari del Pornets, sí. vale? perquè diu l'escolta titular d'un cognom il·lustre, sobretot molt ben recordat, a Badalona, és en Toulson. Ryan Toulson, que arriba de, Tur de Turquia, és un jugador molt complet que pot llançar, però també penetrar i passar amb precisió. Els tres, els tres titulars de Brad Newley, l'australià que fa la temporada passada, va ser a les files del València i que s'ajusta al perfil de tres fort i eficaç per l'equip. No me no, n'he no informat d'aquests jugadors, però sí, ja buscaré informació. A més a més, doncs el que parlàvem, no?, de les posicions interiors, les UB, Euros, Esloc, ara un pivot sí. d'emvergadura que també... Que Va a jugar a Manresa. ...tècnic, exacte, ja coneixen a Manresa. Sí, o sigui que, sí, el poden anul·lar, perquè diuen, ja coneixem què farà d'aquí, el poden anul·lar. Poden anul·lar. Aviam, serà un partit maco, sí. eh? El partit és, com hem dit, per demà... Dos, quart no, dos uh... quarts d'una... Sí, jo Va. crec que el faran per Esport 3, perquè sempre retransmeten els partits a de diumenge.. Uh -huh. Llavors també dirte que la Penya jugarà contra l'Unicaja, després d'haver guanyat el primer partit amb aquell bon partit de tots els jugadors, sobretot de Manny Quezada, uh -huh. i se celebraran els 400 partits del Salva Maldonado i els 300 de Sabaner. I el Barça destaco la benvinguda, la ben tornada reaparició de Jessica Bichos, que la primera jornada no va inscriure en aquesta cinta al lloc de d'Huales, després de 9 anys. Molt bé. Llavors del Porreig... Anem a parlar de Porreig... Uh, de nivell A, el júnyor femení. Jugaran? Uh, uh, club, uh, club bàsquet Torelló, uh, contra el porreig a les 4. Llavors, del cadet masculí, nivell B? Uh, Sussona, contra el porreig a, a les 4. I la masculí, nivell C? Descansa. O sigui, bueno... Uh, bueno, és, jo, eh, què és, ha començat aquesta, aquesta setmana? La setmana passada van jugar. Van el cadet del júnior femení va perdre. Eh, uh, sinó no m'equivoco d'uns 30 punts. El cadet masculí uh, va perdre també de 8 punts, crec, contra Ara m'en recordaré, però van perdre 8 punts, que van estar el descans perdent d'un i van estar molt ajustat i no els entrava res. Uh -huh. I l'infantil masculí no no estic informat. El meu germà pot us ajudar millor perquè hi juga començarem de jugar eh, aquesta setmana no la setmana que ve la setmana que ve comenceu a jugar doncs la setmana que ve haurem d'anar a començar a anar traient el cap per allà al pavelló d'equip Porrets per entrar-nos -en també de com van els equips d'equip Porrets de bàsquet nosaltres ara deixem el bàsquet, aparquem el bàsquet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 Mariona, de què parlareu avui? Bé, doncs començaré fent una introducció d'una cursa que es va organitzar el, el, el dissabte passat. Dissabte o diumenge? Ai, perdó, el diumenge passat. De 10 quilòmetres, eh? A sí, la capital de Berga. A Berga. A Berga. I una una cursa de 10 quilòmetres amb 378 participants. I jo vaig anar-hi, vaig, vaig assistir allà i, i vaig... A conèixer el José Luis Blanco Quevedo, que, bueno. que és un, un olímpic, que va, va, va guanyar ara mateix, no, no, no ho sé segur, però crec, crec que va guanyar una medalla plata dels Jocs Olímpics de, de Londres, i, i és un, un atleta de, de medalla olímpica. I bueno, eh, vaig estar parlant amb ell i tot, i em va el seu telèfon, i vam quedar que quan, quan ens anés bé, Faríem, li farem una entrevista des d'aquí a la ràdio i la setmana que ve, el pròxim dissabte, intentarem veure si ens podem posar en contacte amb ell i li podem fer una entrevista com Déu mana sense despistar-nos eh? I què va dir? Que va anar als Jocs Olímpics Sí, sí, va van anar als Jocs Olímpics Va guanyar alguna va guanyar, medalla guanyar, oh, Sí, exacte, va guanyar una, una, una medalla de què? De, què, de què? Ara mateix no sé si és or, o, perdona, si, si és plata o bronze, però, però jo penso que és plata De, de, quin, de quin esport? de... de exacte, eh? d'atletisme, de, de, de, de, no no. de, de curses. Bé, no ens enrullem i seguim. No ens enrullem, seguim, que tenim molta feina per doncs, fer, Mariona. Doncs va Hem quedar primer, enquesta, va quedar primer... De... Mariona, escolta un, va Mariona, un, Mariona, escolta, escolta, escolta, escolta, un Hem de passar una enquesta d'una porra que vam fer amb gent de tot tipus, vale? gent, de, diguem, de, de, de, de, de, de marroquís, d'Espanya, de Catalunya, d'acord? Uh, gent gent diversa del món i, sí. i, i donen el seu pronòstic de sobre el Barça i el ah. Madrid. Volem mirar de posar-la i després de pas nosaltres també donem la nostra. Això, hem d'acord molt. Mariona, seguim, sisplau, perdó, eh? D'acord, d'acord. Ah, doncs com deia, el Service Manco que va, guanyar, va guanyar en primer lloc, en segon lloc va guanyar el, Camp, el Roger, Roger Campoi Vila que és jugador de l'equip de, de bàsquet de, de, de, de Barça de Catalunya, d'aquí a Catalunya. I va, en tercer en tercer lloc va quedar Alise, que és que és un corredor de ganna, que també és internacional. Que tens una foto melll també, eh? Sí, tinc una foto melll també que la penjarem al Facebook, totes les fotos m'ha de fer totes amaguts olímpics, amaguts internacionals, aquests corredors internacionals. Perquè aquí a la ràdio en tenim Som internacionals. Exacte, bueno, de fet sí. Uh, després n'espera, uh, també Ina Le Lebe Dieva, que és una corredora d'Ucraïna. Mm -hmm. uh, també tinc una foto ja apareu ja i, i i també Eva, Eva Arias Àries Aira. Molt bé, molt bé. Que, que és valenciana. Bé, Com deia una era una Gent cursa de. 10 km. Sí, sí, I ja que avui hem tingut el, el, el, el Christopher Bosque, en l'entrevista, mm. doncs volia fer una introducció una mica de, de BTT de muntanya, no? Que, bueno, aquesta pràctica esportiva ens porta a la nostra bicicleta per pistes i senders de muntanya i pot arribar a prestar uh, dificultats. Per això cal, cal un nivell físic bo i una bona preparació tècnica per accedir a la BTT Um, um, com, com és, preferiblement és millor fer-ho en parcs naturals i aprofitar els que tenim a, a la nostra Pirineu és ideal. Penso que en aquest esport, en aquest esport val la pena, tal com ens ha dit el Christopher, poder accedir a, a racons interessants dels nostres espais protegits que tenim, aprofitar-los, que, que els tenim a la vora, nosaltres que som una comarca de muntanya, i en punts de vistes diferents, cinema si a peu ho, ho podem apreciar de diferents maneres i poder gaudir de lo que és aquest espai natural que, que ho nosaltres al dia a dia. En, en alguns parcs naturals s'han habilitat itineraris específics per a la BTT o, o que són compatibles per a caminants o practicants de la bici muntanya. Podeu consultar pàgines web o centres informatius dels parcs i paratges per conèixer, quina, per conèixer quines pistes estan permeses per la pràctica de la BTT. O bé, anar amb, amb l'autorització per circular amb una pista concreta. Això seria l'ideal. I ens passaríem aquí a l'escalada com a última part. Bé, he decidit que seria interessant parlar de l'escalada perquè, com ja he dit, som una comarca de muntanya i hi ha molts escaladors que ens escolten des de Ràdio Porreig. Així que, si hi ha alguna petició per la setmana que veiem a la meva secció, ens podeu deixar algun comentari al Facebook. Jo, jo intentaré satisfet les, les vostres intrigues. Molt bé, Mariona! Bé, bueno, -de dir només una cosa més sobre l'escalada. Catalunya, per la seva... Uh, a, a la seva situació geològica presenta una, una gran quantitat de falles i penyassegats i tot tipus de, de parets verticals en diferents materials geològics on, on es pot practicar l'escalada. Mm. Sens dubte, un, espo, un esport d'emocions for fortes i que no, presenta un, un risc, per això cal, cal anar amb, amb l'equipament adequat. Pràcticats amb, amb molts indrets, amb una afició que a mica en mica va creixent res de re Els parcs o, o paratges on es pot practicar aquest esport són els que tenim més a prop, és l'Alp Pirineu i el Cadí Moixeró. En, en tenim molts. No patiu que us posarem amb, amb, us, us informació sobre l'escalada i tot tipus de curiositats al nostre Facebook. De pastapes pas esport. Si us plau. No, tapa esport, tapas, tapas esport, esport, no, no, esport, els esports. Tapa... Jo, m'ho digueu tu. Doncs, per, si volem enviar un comentari, al Facebook del programa és Tapa esport, tot tap, junt. Tap, tap, tap pes, I, una E. Tap, esport, els esports. El tapa, els esports. I, i doncs, la Mariona, la seva secció, parlarà d'ells. Eh? Ja ho sabeu, nosaltres... Sí, senyor. Ara, deixem la muntanya, tot això va pels escaladors. Eh? Deixem la muntanya i anem a parlar, si us sembla bé, d'això... Uuu, uh, quina por! Siento que esta música, la primera música de gallina, és inevitable. Hapu! Ja, Aquí a la llista de la meu, vull el Batman i el Rubin. Quina por! Aquesta no, cançita de la James Bond, no? Sí, sí bon, eh? la James Bond, eh? La James Bond! Perquè, Ostres, perquè... tu, que, que hi ha una moto d'aigua, meu meu! Per una cosa? No tira, una moto d'aigua i no hi una hòstia que ja ho veuràs, el tu. El futbol sala Gironella té una misió impossible. I és que està la primera divisió femenina, grup 4, i per aquí per increïble. Jaume, digue'm. -ho. La segona divisió. No, primera divisió femenina, grup 4. Això, ai, perdó, per perdó, futbol. perdó. Futbol sala. És la cinturina del futbol sala, Jaume. Ah. Primera divisió femenina, quarta jornada, Viac... sort que no hi són. Viac, Cesamarella, futbol, Salah, Gironella. Aquest partit es juga avui. I què de dir aquest partit? Posem pues de dir que el Viac, Cesamarella, Gallec posarà prova el Gironella. A les bergadanes busquen el primer triomf com a visitants de la temporada. A la quarta jornada de la Lliga de Primera Divisió Femenina de Futbol Sala, el Girurella té un desplaçament llarg aquest cap de setmana, ja que enfronta... Perdó. ja que ha d'enfrontar-se a domicili al Viaixes Amarelle de la Coruña a partir de dos quarts de cinc al pavelló Novo Mesoiro. Em faria falta una lupa, ja amb aquestes ulleres no m'hi veig, eh? La rival Girurella s'estrenen aquesta temporada a Primera Divisió i avui serà el seu partit de local, el seu primer partit de local, eh?, ja que fins ara ha disputat dos partits a fora i en altra jornada va haver de descansar. Els resultats d'aquesta formació nova de la categoria no han estat gaire bons, però tampoc us ho parlarem. El Gironella, per la seva part ha viscut una setmana atípica ja que les dues de les seves jugadores la Càudia Pons i l'Anna Costa han estat amb la selecció espanyola absoluta a Madrid afronta aquest duel d'avui amb la intenció de sumar el primer triomf com a visitants d'aquesta temporada perquè el primer el van perdre a la pista del Vorela que també és gallec Jaume, tercera femenina, grup 2, primera jornada... Club de Futbol Salà, Eixample, Futbol Salà, Terence Cacerres. Aquest partit es jugarà a quin camp? A la pista, poliesportiu Creueta del Coy. I l'àrbitre? Eloi León, Torreblanca. Aquest partit es jugarà avui a partir de dos quarts de cinc. Del Futbol Salà masculí no en parlarem perquè fins al dia 20 no comencen. No, El, no. encara no. No, encara no. O sigui, el que anirem a parlar ja rrrr, ràpidament. És de futbol. És de futbol. Doncs Sami. I seguirem elegants, com di el Jaume, eh? I parlarem primer de futbol femení, segona divisió... Perquè s'estrena un equip, eh? Vam parlar la setmana passada. Hi ha un equip nou de... O sigui, hi haurà un derbi femení. Això serà l'hòstia, eh? <ríe> Això serà per... No sé si hi trobarem entrades, eh? S'haurà de buscar les entrades sí. una setmana abans, eh? I ha el... haurem de buscar a, -a les entrades el el club de, del club mateix sí, sí, no, no, exacte, no, no, està allà al Cervicaixa, el Cervicaixa, Cervicaixa. té les entrades perquè és de ben segur que serà emocionantíssim, però bueno de moment no hi ha derbi, el que sí que parlarem és el partit que jugarà aquí Municipal de Porret, Jaume qui serà? aquí no tinc cap derbi el, no, no, no hi ha cap derbi, Déument, el femení primer, primer ah. partit, Jaume Porret, centre d'esport, Sant Vicenç de Torelló, Unió Esportiva el camp on jugarà aquest partit? El municipal de Porreig. I serà pitat. aquí vull veure? A Osama Chowati Charier. Molt bé. Aquest partit es jugarà avui a partir de les 6 de la tarda. <totipos> I el següent, l'equip que s'estrena a la categoria? El Montmajor Futbol Club i l'Enfab. El camp on jugant aquest partit? Municipal de Montmajor. Que és de terra. És de terra. I l'àrbitre? Jorge Santos Ventura. Però és una terra, jo va veure, una terra diferent. Ja, és, no, no és de gest, però és una terra màgica. Que segur, sí, és una terra ja especial. És, és una terra... Increïble. S'hi podrà buscar estes rovellons quan <laughs> plogui. Eh? Uh, aquest partit es jugarà demà aquí, a Montmajor, a partir de les 12 de Vizien. Rock it, rock it, rock it. Seguim al futbol, Jaume, quarta catalana, grup 1, tercera jornada. El... Descansa un equip. Descansa el vilar de centre d'esports. Molt bé, següent. El següent és el Puigcerdà, club de futbol, i el centre d'esports, Berga. Que jugarà al camp. El camp del Puigcerdà, centre d'esports. I estarà pitat pel senyor... Òscar Serrat Prat. Aquest partit es jugarà demà a partir de dos quarts de cinc. Següent, Jaume. Centre d'Esports Navàs, Club de Futbol, Cacerres. Quin camp jugaran? A la Devesa de Navàs. I l'àrbitre? Robert Faquete Alexandre. Aquest partit es jugarà també demà i a la mateixa hora, dos quarts de cinc. Següent. Porret, Centre d'Esports B, Monistolenca, AD. Aquest partit es jugarà... El municipal de Porreig. I el serà pitat pel senyor... David Cortina Rodríguez. Aquest partit, precisament, per no variar dels altres, es començarà també, es jugarà demà, a partir de dos quarts de cinc, aquí, al municipal de Porreig. Següent, Jaume. Súria, centre d'esports B, futbol club Montmajor. A quin camp, jugaran... El municipal d'esports de Súria. I el senyor col·legiat... Andrés Cano Ojeada. Ja comencem un altre cop. queda, Jaume. Ojeada. Aquest partit te jugarà demà a partir uh, de les home. 4. Jo. No cal que em queixi, jo faig pitjor, eh? Però no ha fet una bona ojeada, eh, Jaume, aquí. Tercera. Tercera. El Jaume trau. ha ojeat el DVD que té aquí davant. La pietra de l'acero. La pi sí, tercera catalana, grup 7, 5 en la jornada. Para Ignasi Puig, Club de Futbol, Porret, Centre d'Esports. Aquest partit jugarà... El municipal El Xup, de, de, del Paragnesi. Sí, senyor. <laughs> I L'àrbit és Raül Sánchez Fuentes. Aquest partit de jugarà demà, a partir de les 4 de la tarda. Següent. Gironeia Club de Futbol Atlètic B, Club de Futbol Sempedor. El camp, Joan, aquest partit... Municipal de Gironella. L'àrbitre... Francisco Domínguez Vicioso. Aquest, una altra vegada, ja, home, eh, que no és vici, eh, que no és vici aquest senyor, eh, que no és vici amb el futbol. Partit per avui, a partir de les 4 de la tarda aquí, a Gironella, següent... Cardona, club de futbol Olbant, centre d'esports El camp on aquest partit El municipal de Cardona I el senyor col·legiat Juan Manuel Moro Díaz Veus, Aquest que no és, aquest se'n se sí. diu eh? aquest, aquest no és moro, eh, aquest això Aquest partit, aquest no deu ser moro Però, bueno, eh, és igual, sí que és moro, també uh, per, Aquest partit es jugarà M'estau liant, eh Demà, a partir de dos quarts de cinc, següent Sant Salvador de Cercs, club de futbol Nàstic, Manresa, club on es jugarà el camp? Al municipal Sant Jordi de Cercs I l'àrbitre? Daniel López León Aquest partit es jugarà avui a partir de les 4 de la tarda Sí, sí, a Sant Jordi de Cercs right I wanna, I wanna right Segona catalana, grup 4, cinquena jornada Jaume Gironella, club de futbol atlètic Olímpic La Garriga Club de Futbol. El camp en jugant aquest partit. al municipal de Gironella. l'àrbitre? José Manuel Anillo Serrano. Uh, aquest partit, espero que li vaigui com anillo al <laughs> dedo, eh? Uh, aquest partit el jugaran demà a partir de les quarts de cinc aquí al municipal de Gironella. Primera catalana, l'últim ja, eh? Primera catalana, grup u 5 cinquena jornada. Cerdanyola del Vallès Futbol Club, Aviar Unió Esportiva. El camp on juguen aquest partit. Municipal La Bovila. I l'àrbitre? Josep Barceló Paretz. Uh, què en tenim d'aquest partit? Doncs aquest partit tenim... ...que l'Avià juga al reduït... ...al reduït camp de Cerdanyola... Diu, amb tota la plantilla disponible, només el dubte de Cortizo per uns problemes a l'esquena, l'aviar afronta demà a partir de les 5 de la tarda. Deixeu-me això, perquè si no, estic perdent la veu, eh? Uh, a casa del Cerdanyola. Els bergadans tenen pendent el partit de dissabte passat, amb el Vilaçada de dalt, sabeu per què, no? Doncs suspès per la pluja, una contrarietat per al seu tècnic. Joan Prat diu que m'agrada més estar al corrent dels partits. Fins i tot, eh, si haguéssim guanyat, aniríem al davant de la classificació. Però bé, no es podia jugar i caldrà esperar el dia a dia. dia. El dia a dia, que és el dia a dia que s'haurà aquest partit, que serà l'1 de novembre, per posar-nos al corrent. Respecte al partit de demà, a Cerdanyola Prat té clar que sempre és un partit condicionat per les reduïdes dimensions del terreny de joc. És imprescindible el que pot passar perquè hi ha constants... Anades i tornades, amb joc directe. Caldrà estar... atents. Doncs vinga, estarem atents com ara, estarem atents i parlarem del, del motor amb l'Albert, eh? la segona part, perquè hem de parlar d'una entrevista, no sé si ho has sentit, una entrevista d'una porra que hi ha, de 3 minuts, 2-3 minuts. Uh, ja direm de, la nostra porra a cada un, no? Si podem palmar després del motor, fem la en l'entrevista, parlem de les nostres... d'això, si tenim temps, Albert, jo veig que estàs mirant l'hora. Jo sempre miro l'hora, I, <susurra> I sempre fem tard, eh? Sempre, <susurra> sempre, sempre miro l'hora. I llavors m'agradaria despedir-me amb una cançó que ens ha a mi m'agrada molt i ens ha fet molta companyia durant aquests anys i m'haria posar-la. I posar-la posar al final del No, no us no, no, no espereu. M'haria posar-la al final del programa, eh? Quine, per quine per és la uns... cançó. No, no us ho diré, no us ho diré ah. perquè si no, valla sorpresa. <laughs> <Això sindicament> és una, una sorpresa. dos minuts, eh, sí, dos minuts abans. A ve, sí, sí. Botó. Mariona, com? Ai, Marion, està Facebook? Facebook <sindicament> està online. Am. <sindicament> Queda <sindicament> <sindicament> <sindic> Mariona que <quedas> després <presa>, avui. <sindic> No, està bé. tenim més de 100 amigitats, <laughs> imagina't. No, està ben figurat. Som 80 al guixí. 80. No esbrem, no Tenim 100, ja, ja. 100, ja, ja. 180, això. un okay. aquí. Aquí, aquí, tenim els, tenim aquí. aquí, tenim les amistats Perdó, m'he equivocat, sense Ara ja baixem oi, ah, i, oi, oi. Al final, va, va, va, al final, va, va, va. Al final 100, 28. Eh, però que és molt, eh? <ríe> 28, eh? Sense eh. està molt bé. I vale. Està molt bé sense 28. Sí? Va, doncs venga, Comencem, doncs, eh, aquesta ja serà tot més etapaiga d'aquesta secció. Tota la gent que ens estima i ens vol. Em d'arriba, si arribem més de 10.000, i ja s'ha suparlat Albert. Que net tard, va, Mariona, Guinya, va, va, Somi, va, va, tu saps, <síntic> <síntic> uh, va, va. Serà més a esta faïda, eh? Uh, Escolta, comencem parlant del Mundial de Superbikes, perquè acaba demà, demà acaba el Mundial de Superbikes, en tota probabilitat, Carles Xeca pot acabar tercer, màxim, segon, d'aquest Mundial, i dir que Max viagi, doncs ja acarici el títol, uh, treu 50 punts, uh, Josep... Ara, ja perquè en aquests moments ah, va quart. Ara. Va quart, correcte, i pot, pot dir que acabés tercer, quart, però molt poivament podria quedar tercer, perquè el Milandri sumarà, suposem, no? Bueno, doncs, viaggi, treu 30,5 punts a Marco Milandri, a falta de l'única carrera que serà demà, eh, el circuit de Magnicurs, avui és la Superpole, eh, i demà a les, les 12.30, 12.30 la primera cursa, i a la 1.30 la segona cursa. Recordo, bueno, dic que potser veieu que l'any passat va guanyar el Txec, aquest any ja no... Perquè, clar, si no ets molt bo, quan guanyes ja baixes. És baixes, molt difícil d'entenir sempre el nivell tan alt. Sí, senyor. Si no, Això, si no els, són els, els més, bons, deli, més bons. Els esportistes d'elit ho saben, eh? Xumi, Rossi... Un altre que parlem aviat. Sí. <laughs> I diríem que el Carles Xeca renova per Ducati eh, l'any que ve i que, bueno, s'ha encarregat de desenvolupar doncs, la Piniagla de Superbikes. Dit això, passem a parlar d'altres doncs, coses. Un altre que també està sempre al màxim nivell és Tony Bou, el campió el set vegades campió del món de trial indoor eh, doncs va guanyar i ahir, ahir es va disputar la primera de les dues curses, atenció, eh, dues curses només composaran el campionat d'Espanya trial indoor Déu-n'hi-do, eh? pèssim, pèssim, dues curses Mira, pèssim, jo eh? crec que la crisi de l'afecte, però no hi ha temps de feir-ho hem, hem de potenciar una miqueta l'esport, sí, eh? perquè aviam sí. al bueno, final, doncs, disputarà sí. serà una cursa, 24 hores trial i s'ha acabat, sí, I sí, sí, sí a... això, eh, potser sí que anem en camí, eh Pep des d'aquí també t'ho dic, eh, doncs, bueno, Toni Bou va guanyar aquesta cursa, eh? Disputada, doncs, al Palacio, al Pabellón de Deports del Príncipe Felipe de Saragossa, i és la cinquena vegada que Toni Bou guanya aquí, eh? El pilot de Piera va finalitzar com a líder la primera volta, amb només tres punts de penalització marcats en una zona, concretament la, concretament la cinquena, i a la final, eh, amb més ones i més dificultat, el pilot de Repsol és el que fa, no? Com més dificultat ja, més talent treu, que això és la veritat, perquè on els altres fan peus, ell no en fa, no en fa. i un cop més, doncs... Eh... Vaig sentir un... bé, bueno, feia documentarista, amb, sí. una, amb una cosa, amb un mundial que ja havia passat, es portar esta vegada, s'agafen un que participa i fan de documentarista... Ah. I feia un no sé quin Mundial i el, el Toni Bau feia documentarista, en ell també participava. I deia, i deia el, el, el comentarista de veritat, el que tenim aquí, el defecte que té Toni Bau és que només sap guanyar, no sap quedar segon, <laughs> només sap guanyar. <laughs> quin defecte més Ai, bo, eh? Aquesta és senyor. bona aquesta. Bueno, doncs pues, el, el que dèiem, el Toni va acabar punts d'avantatge, respecte al 2nd classificat, que un cop més era català, que bastant i tercer, evidentment, un altre català, l'Adam Raga, per tant, I, com sempre. I quan devia quedar aquell japonès, el, el, el, Fujinami. el Fujinami. Em sembla Fujinami. que sí, eh? No, uh, no, sé, ve, no he vist si no la 4 posició. D'aquí a ja sí, és viu a Barcelona, ja comença. Uh, la presenta com us he dit, del d'Espanya Trial, acabarà, uh, <laughs> perquè serà la pròxima, l'1 de novembre a Girona, per tant, Sabrem de seguida qui, qui és campió. I dit això, també hem de dir que doncs, al Valencià, Joan Barrera supera la General en el Rally dels Faraons. Parlem de motos, també, al eh? Rally dels Faraons. Supera el General per 17 minuts i 32 segons el polonès. que es complicat. Jakub Prigo Prigonski, eh? sí, però, Joan, sí, de KTM, Déu-n'hi-do. Sí, bueno. I eh, Jordi Viladoms, que és tercer, a 1 hora i 6 minuts. Eh, doncs hem de que avui acaba, avui acaba el Rally dels Faraons i que es va disputar doncs, la penúltima etapa entre les zones de Abumínger i Tibinya, el desert occidental egipci. Un ritme conservador, doncs, eh, cap al final, i no evitar contratemps és el que ha de fer Joan Barreda doncs, per aconseguir aquesta victòria, que seria la primera després d'assaborir-la 3 anys i no haver-ho aconseguit. Recordem que aquí Marc Home no, no, no estava classificat, bueno, no, no, estava, no, va, no va prendre part en els ratlles front com a preparació del Dakar. No D'aquí un temps hi parlem, eh, amb Marc. Dale, ah, bé, hem, tant. abans d'anar al Dakar si eh? ja em sap pot dir el que dues últimes coses una, mundial de ratllis, ratlli de França eh, es disputa en aquests dies a la illa d'Alsàcia és íntegre sobre asfalt per tant, pels pilotos de Citroën un cop més, eh, en tres etapes dividides en 22 trams seran, el divendres eh, ells va fer 8 trams avui se'n córrer en 8 i demà es faran 6 trams 50 i la Power el, Stage l'últim que s'acan... El... Uh, si sí, ara ho direm, ara direm, el tram d'avui eh? sí, correcte, i Sebastián Loeb s'anava dormir com a líder un cop més, amb 13 com un sobre el fort de Jarimati i l'Abbala i 32 sobre el seu company d'equip de Sebastián Lep. Quatre posicions per Dani eh, Peritasol, perquè 33, i Dani Sordo el trobà a 5 a 48 segons. Avui ja es porten disputats quatre trams, Josep, tu mateix ho has dit, sí. eh, l'últim xac cancel·lat. I abans dels de, de, tres trams d'avui, està tot igual? Uh, no, el, el, no està tot igual. el web va primer... Bé, bueno, això és igual, això no ha canviat res. Això Segons, l'Ambala, tercer, Irbonen... I segons, com estan els segons? Llavors, um, quart Neville a 1. 34 i Sordo també a 1.34 Ui, ui, em sembla oh, que malament, eh? La mena, <laughs> em sembla això. que malament, eh? Que... Penso que el Webb és líder, segons en la bala a 30 segons sí. Tercer Lirbonen a 48 Això ho tens tu, jo no ho tinc sí, això. Quart Lirbonen al Terrenovil a 1.23 Terrenovil és el pilot jove de Citroën Aquest debut, aquest any, ho està fent molt i molt bé, eh? Ho veu i cinquè és Dani Sordo allà, eh, el 23-8. Per tant, és quatre dècimes de Terrenóvil. Destacar que Peter Solberg doncs, ha abandonat el, el primer tram. Que I que no a punts per fort. problema és que ja ha començat baixant el primer tram d'avui. Abans sí, de començar ja tram. ha baixant sí, sí. el 20. I recordeu, eh, eh acaba una era, eh, acaba una era, Sebastián Loeb eh, acabarà l'era guanyant el nouè nou títol, segurament, si no guanya a casa seva França guanyarà la pròxima cursa a Austràlia, o si no a Catalunya, té moltes opcions, per tant, acaba una era, l'any que ve Sebastián Loeb només correrà 3 ratlles. I encara, encara guanyarà el Mundial, bueno, diuen 4 o 5 ratlles, no, És, és complicat amb 4 Mundials, eh, quan eh. en cursos, guanyarà el Mundial, el guanyarà però bueno, sí. l'any que ve, doncs, tornem -hi. I parlem de la Fórmula 1 acabant, perquè hi ha ja tenim la grella de la Fórmula 1 per a demà, eh, recordem que corren al Japó, ja són set hores més si mal no recordo, per tant aquest dematí a les set de dematí s'ha fet la qualificació, els lliures total domini de Red Bull i a la qualificació total domini aplastant de Sebastian Vettel que ha marcat la pole seguit del seu company d'aquí Mark Webber, tercera posició per Jenson Button, segona línia de la garella, també l'acompanyada Kamuyko Kobayashi, tercera línia de la garella Román i Sergio Pérez, Alonso 7è, quarta línia de la garella, eh, acompanyat de Kimi Raikkonen, que l'aliada a la Q3. Però el Button no va dir que de canviar la... la... Sí, ara parlarem, ah, aquesta va la, la de classificació de abans. Ah, Nobe Hamilton Toni Deser, Hulkenberg. El que deies, penalitzem Jenson Baton per canviar la caixa de canvis, per 5 posicions sortirà 8è, per tant, tots guanyant una posició, i eh, Felipe Massa també sortirà Deser, que havia quedat 11è, perquè penalitza també Nico Hulkenberg. Eh, dit això, anem a repassar, Josep, les dades del Gran Premi, també ràpidament. Eh, un Però circuit fundat eh? a l'any 1962 i que s'han disputat 22 no, grans no, premis. L'unitut? Eh? No eh, 5,807 quilòmetres. Corbes? Eh, 18, 11 cap a la dreta, a la dreta i 8 a l'esquerra. I voltes programades? 53, recordem que el circuit va al revés de les agulles del regatge. Correcte, corre, és un dels el... pocs, eh? hi ha uns quants aquest interlagos i algun altre. I Singapur? els horaris la cursa a les 3 de la tarda hora al Japó, que ningú s'equivoqui això es posa que ho a tots i a les 8, demà de matí hora catalana per Esport 3 i per Antena 3 i només dues dades, una Vettel ha aconseguit les últimes poles al circuit de Suzuka, concretament 4 de seguides i aquesta, ojo eh? dels 22 grans premis, 7 victòries ha aconseguit el número 1, per tant el número 1 porta Sebastián Vettel i 5 victòries el número 5 al número 5 el porta Fernando Alonso. Per tant, aquesta data és bastant és bastant rara, eh. Sí. Set victòries al número 1 i cinc victòries al número 5. Però Veurem, per hauria guanyat Vettel. Ho ha fet, ho fet. No tenia temps per més, no tenia temps. Diò que ens diuma Josep. Aquesta, aquesta... Un moment, Josep, uh, que ja mateix Alonso està molt a prop sí. de, de fitxar per Sauber. Te diferents, diferents opcions, Force India, Sauber i crec algun altre i, bueno, jo al moment jo crec que la que li han ofert la millor Sauber perquè deixar el lloc checó per està notablement bé dintre sí. els reglaments sí, sí. que poden estar uh, un club mitjà i qualsevol plega Escolteu, Escolteu, vale, dit això, Comencem deixem la... aquí que... deixem la sintonia perquè eh, què volia dir l'enquesta de ràdio però ells no la podrem passar I... lògicament la, no, i... ja la, la podeu escoltar uh, a la programa del després al, als informatius ens està molt greu i us deixarem doncs, amb la sintonia. com sempre es veiem dissabte que ve a partir ah, adieu, adieu, adieu, de dos quarts d'una patar. bot Vall de Gozáz que és amiga meva. A D bé. Cuquis,